och Soran Ismail, kommer någon om? <laughs> han som försvann, <laughs> var det förra året? Eller förr, förra? Han fes och försvann som man säger. Jag um, kollade på dem och då uh, tyckte jag uh, då att det var en pung givetvis. Men jag kan ändå dit och såg. Jag vet inte varför riktigt jag har fått tag på biljetter och sådär. Och jag måste säga att han är en väldigt proffsig komiker på det sättet. Att han levererar sitt material på ett väldigt proffsigt sätt. Bra timing och sådär. Och det gör att man kan göra saker som inte är speciellt roliga. Roliga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 Ja, alltså vad, vad menar Magnus Petner med detta? Eh, det är väldigt oklart och jag tror inte han vet det själv riktigt. Han lever ju där i Stockholms... De har väl någon slags... Ja, eh, nu är han på Dekis ganska mycket. Men han är ju fortfarande någon slags kändis eh, i Stockholm och umgås väl med de här komikerna, antar jag. Och där, där säger man väl så här. Ja, ah, de är fascister, ja, ah, de är fascister. Och så säger alla att de är fascister. Och den som mest kan säga att Sverigedemokraterna är fascister vinner på något sätt. Det är fascinerande att... att är en vuxen man, han är väl 44 år nu någonting. Fortfarande ser Sverigedemokraterna som någon slags stort hot. Grundat av en nazist eller var nazist med där Ja, även om det är nu... Ja, kan man ju diskutera om det är sant eller inte. Men vi säger att det är sant, vad för saken skull. Vad då då? Vad har det med saken att göra? Bara för att en person har en viss bakgrund. när Han är med och startar ett parti. Så partiet har utvecklats och partiet har inte spelat nazistiskt ens från början.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 Det är nog det som retar mig mest. Det är illa nog att en person som honom ändå lyssnar på inte bemödes och tar reda på ens mest grundläggande fakta innan de börjar mästra folk. Men just där det här detta av att folk är rädda. Och Det är lite ironiskt då att Magnus Bettner själv säger till tidningen hänt.se att han själv blev väldigt rädd.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 Kanske. Ja, så får du vara podden utan namn Podden utan namn, där jag och Jonny Lindén, vår krönikör på Svegut, pratar om lite olika saker Men du Jonny idag ska vi inte börja prata om krönikan Jag har ju varit lite utanför nyhetsflödet här den här veckan, vad, vad händer? Händer något? Jag har hängt med ganska bra, men något i veckan som du vill lyfta lite extra? Nej alltså, det, det, det händer ju inget vettigt det det, det, vi, vi lever ju i någon slags eh, Vakumpoliser alltså, Det händer mycket men ingenting som spelar någon roll mm. Alltså verkligen inte spelar något som helst roll det, det roligaste är väl liksom veckans eh, Ruth Bader Ginsburg Death Watch på eh, Vita Ja Okej okay. <laughs> det, det, det är rätt roligt ja. Du känner man att man kan gotta sig åt någonting Som man inte får gotta sig åt Nej, just det. Men inga större märkliga nyheter sådär Som du känner att du gärna måste få diskutera Av det lite Nej, jag, jag har suttit och sträcklyssnat eh, bubbla faktiskt. Mm, det är trevligt. Och, och, och där går man ju från bra ämne till bra ämne och bra tagning till bra tagning. Alltså det, det är verkligen eh, en en bra bord. Mm. Tycker jag. Eh, Tagningen på Kina och alla olika sätt att tänka och se på saker som är väldigt eh, lite nya vinklar. Ja. Mm, tycker jag. De kommer ofta de här människor som tänker och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 Oh, ja. Jag har faktiskt varit i Israel också Jag misstänkte det, Du måste du berätta om När och hur då? varför att... Det är lätt att komma in, svårt att komma ut Just det. <laughs> och, och det är inte ens på, på, på skoj Utan eh, vi åkte in på ett rätt långt fröre på vägen ut mm. eh, vad, vad gjorde du i Israel för det första här? Nej, det var bara en jäkla semester okay. eh, Ungdom och fattig mm. Och så kunde man köpa du vet restresa till Elat För 995 spänn Eller någonting sånt det var ingen Och så tänkte och vi att det här är kul liksom, Det är så anti-oss Som mm. eh, så, så man kan komma och, du vet, det, var, det var vi som skickade den här Davidsstjärnan Som hängde på Estis kansli Jaha. Eh, Den hade vi skickat eh, ner från Israel oh, Så hej, vi köpte hej, en kippa oh. som vi tänkte att vi skulle Lura på Anders att ta ett foto innan han har gjort någonting. <laughs> okay. den, den delen han väljer med Nej. Men, men, nej, det var jag och en annan Sverigedemokrat som bokade ner. Jaha. men Det kanske var jag som, eller vi som var skyldiga till hela den här omsvängningen när det blev ja, så så kan det vara parti. Ja, det var ju lite synd att det var så lätt påverkat i så fall. Men ja, hur är det i Israel då? Nej, alltså, det är ju intressant. Mm. Det är ju ett väldigt annorlunda land och som svensk är man liksom inte van vid att se av matvapen överallt hela tiden. Och så där, som man faktiskt gör i stora delar av Israel. Mm.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 i 92 kanske någonting ja, okay. Men var, var, liksom, var det var liksom Var det en sån här spänd stämning Tänker jag Att folk gick och förväntade sig ett terrorattentat Mest som helst Nej, långt ifrån Att äh, man, man är beredd på det Men, men det, det är samtidigt liksom väldigt avspänt Och det är nästan lite fatalistiskt mm. Så äh, Tror jag det, det, det, det är en svår kombination Att man, man går väldigt förberedd Men man lever väldigt vardagligt Mm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 men vad gör man nu? Vad gör man i liksom, Badar man? äter man konstig mat? Odlar man sina långa lockar? Vad är det man gör egentligen? Man kanske gör det, men vi det men, inte. inte. <laughs> badar, snorklar och du vet det vanliga turistgrejer. Så mm. åkte vi på någon sån här eh, tre dagars till Egypten och kolla på pyramiderna. Okej. Okay. Ja, då, då var ju Egypten fortfarande hyggligt okej. Okay. Alltså, mm. Jag har ju varit i Egypten. Det kan ha varit 0506 Någon gång och, och på de drygt tio åren Så hade det blivit ett helt annat land mm. Det var helt ociviliserat Och omöjligt att med folk Och totalt islamiserat ja, Vi landet. fortfarande hade lite, lite brittisk kolonistuk Nu var första gången just det. Men du det sa lite att komma in, svårt att komma ut Vad menar du? Ja, vi vi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 Och så hade ett, ett, ett förhör Alltså helt enkelt, inte något annat än det mm. eh, Och sen bytte de snubber Så han som eh, förhört min kompis innan pratade med mig istället Och tvärtom Och så kollade så att det liksom är samma story på båda två Och så där. Mm. Och de höll på där i en halvtimme Men vad då? för att ni skulle vara spioner utan då? Utan liksom direkt förklaring Det kan de tydligen göra utan eh... Jo det kan de väl säkert Men är det spioneri då de gjorde det för? Eller vad tror du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 Stor uppmärksamhet. Mm. Jaha, något mer om turisterna i Israel. Vi behöver gå igenom. Hur är maten, vill jag veta? så alltså det, det är inte så mycket mellan mat som är min grej direkt. Det var då, De hade ju stöd som MacDavid McDavid, som var deras McDonalds. Mm. Nu har de väl McDonalds och sånt, men då, då hittar jag i alla fall inga, utan då var det MacDavid. Så, så jag, jag kan ju lite grann om den lokala kosthållningen, så jag går fram och säger att ah, jag skulle ha cheeseburgare. Mm. Nej, nej, nej, nej, nej, nej Det, det går inte så här. Då tar jag väl en hamburgare då Ja, det är bra så Och en milkshake mm -hmm. Nej, nej, nej, nej, nej Det var fullt ojvej <laughs> eh, ja, ja, men då tar jag två hamburgare istället ha, Ja, men det går bra Så kommer min kompis bakom Två milkshake Och han blev så jävla sur Och Så han blev det <laughs> Inte kul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 Okay. Det, är koll mig. Mm. Nej, men det är mycket egna regler och mycket knepigheter som vi tycker och sen kan man ju diskutera är det rimligt att ställa samma krav på de som inte tror mm. men det tycker man Men är folk religiösa då? I, man får ju lite för att alla, jag vet att det finns mycket attister och sådär även i Israel men utifrån förhållet känns något är det religiöst. Mitt intryck så är, så här, mm. är att även om du är ateist så är du fortfarande jude mm, ja, precis vi tar ju judendom som en alternativ kristendom, en tro. Mm. Men, men det är ju mycket mer. Alltså det är en identitet, ett sätt att leva och en, ett sammanhållande shit. Och om man inte följer då vissa av de här reglerna så, så, så vidare för man liksom inte det här vidare. Man, man är inte en, del, inte en länk i kedjan. Mm. Och, och då blir ju de här yttre sakerna väldigt viktigare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 Och jag vet ju, flera lärare har sagt det hänger lite ihop med det, att man har slutat lära ut om förintelsen, för de här arabiska eleverna de tror inte på det, nämligen de säger emot och då släpper man istället det. Och jag vet... Det här är ju ett ganska omskrivet fall här nere i Malmö för... det är väl en 5 år sedan nu mm. med en, en vikarie som hade då haft en lektion om förintelsen och sen arabisk kille hade sagt nej, nej, nej, nej. Och hon hade skickat ut honom han hade gått rektor lärarinnan blir inkallad och så, att, men så kan du inte göra ja, men han, han sa ju det här, ja, ja men det är hans sanning. kan inte du ifrågasätta just det, han inte får lära sig någonting mm. nej, om en svensk skulle såklart yppar det där skulle han få åka till Auschwitz 8000 gånger Ja uh, oj ja, oj oj verkligen uh, men du, precis du är inte bara en religion Jud är den som är född av en judisk mor man kan alltså lika lite bli judig som du kan bli svensk, det är något som du såklart inte har något problem med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 judiskhet och vilken judisk gren i din a till exempel mm. så är ju slutsatsen att du, du, du faktiskt måste vara rasligt jude mm. Mm. och eftersom blodspandet måste följas, alltså du ska vara född av judisk mor så, och det, det kan ju inte vara en konverterad mamma för det är inte hon varit judisk Nej, precis, Nej. precis. Eh, Sen tror jag och, och, och utan att kunna referera till något exakt ställe eller så. Så jag har ju läst ett antal gånger att det är ganska liten del eh, judiskt blod eller judiskt gras eh, hos de flesta judar idag. Mm. Men eh, alltså, det, det gäller för ganska många så det, det kan man inte göra för stor sak av, tror jag. Mm, Men man har ju, jag varit lite naiv här som du trycker dig. Eh, runt 400 000 ryskspråk i Israel som faktiskt inte är judar överhuvudtaget då, på något sätt. Nej, precis. Ja, och man, vet... man har bara liksom tagit i kortet för att få en eh, efter ett att få liksom ett bättre liv. Mm. Att de har kunnat flytta och som har sagt att Nej, men jag är jude. Mm, just det. Och det är, det är säkert så att de här kontrollerna och, och uppföljningen har blivit eh, större syndes dess. Mm. Men, men under lång tid så räckte det att säga hej, jag är jude. Ja, men välkommen till isen. Mm. Uh, vem är Vladimir då? Det är en gammal eh, bekant eh, bekants bekant egentligen som jag träffade här eh, och och, eh, så, och vi, vi satt faktiskt åt just eh, fläskolladagsås och, och mm. potatis och så Och eh, så han kom så ja men han bor i Israel då sen flera år så Okej okay, så här men det eh, och så ja ja ja. Ja men du är ju det så här, oh, oh ja. Mums mums mums. mums. Super.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 så har du ganska lite sådär statsstöd. Eh, andra länder måste vara mångkulturella. Eh, så ma man får i viss mån skilja på judar och Israel. Ja, ja det, det ska man såklart göra. Men det är väl ingen som... Jag kan tycka fortfarande gör när man när folk pratar om till exempel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 Stor majoritet <laughs> Stant hållet på media det, På något sätt är det både sant och inte sant för det, <laughs> Alltså det är de som blev rädda För de skulle säkert såklart inte erkänna detta um, Nej det blir lite löjligt Men hur uh, De här raslagarna, gamla idag, uh, hur gamla alltså, är de? Raslagar har du haft Sedan dag ett mm, mm. Men, men du fick ju en, en omdefinition Förra sommaren om jag minns rätt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 som har. Ja, och, och på, på något sätt så, Jag tror inte att man på något rimligt sätt Kan säga att ja, men du ska ha liksom fem generationer Eller i så många år mm. Eller någonting mm. För liksom, det spelar ingen roll eh, Hur många generationer Nyanko Saboni har bott här Hon blir Nej, aldrig svensk ändå det blir Hon kan lugnt. vara duktig, hon kan vara professionell Hon kan vara både det ena och det andra mm. Men svensk kommer hon aldrig bli Och inte slattan och inte Whoever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 men åker ändå till hemlandet på somrarna. För Sverige är det inte ens hemland. Man bor här. Mm. Hon är född här. Mm. ett barn är född här. Mm. Men, men hemlandet är liksom där de kommer från på riktigt. Mm. Ja. Jag vet inte om man kanske kan sätta vetenskapen på det här. Jag, jag tror det. att det är det enda rimliga. När det, vi svenskar är ju lite av vad man kallar passive-aggressive. Mm. Vi skulle ha väldigt svårt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 i nordtyskland mm, faktiskt. Mm. Men jag skulle förvåna mig om de äh, inte omarbetat om dem med tiden. Ja, precis. Nej, men för men vi, jag, jag vet inte om det. Nej, för vi kan ju sitta och, och liksom fantisera. Om och, och man tar steget innan DNA-test det bör ju finnas länder som sköter det på ett lite mer ett lagom Faktisk. sätt. Om man säger. Ja, men precis. Mm. Och...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 Verkligen inte om judar, om man säger så. Vill. Ja, det är mycket tydligt för alla som är intresserade av att lyssna. Även de som kanske inte är så intresserade. Det, finns det, någon... det är något sjukt för mig. Israel har blivit en, en proxyreligion. Alltså, du, du kan inte vara, du kan inte bli jude. Mm. Men du kan dyrka Israel. Måste. Mm, mm, mm. Var en duktig bekänt, Då ja. på något sätt. Som vissa judar tycker är en väldigt utmärkt idéer. Ja, hade, alltså, hade jag haft folk som dyrkade min identitet eller något, det var mm. jättebekvämt. Mm, mm. Ja, det varit väldigt passande. Eh, köp mer av mina produkter. <laughs> Precis. <Kommer. laughs> Precis. Um, ja, en etnostat med raslagar Månitet finns alltså om det kan så varför inte vi? Ja, mm. för det, vi har ju...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 kroppsdelarna. Men där blir det blir lite klurigt för hjärnan åldras sig också, den är ju väldigt svår att byta ut. Sen är det också då den här diskussionen som också finns i inom forskarvärlden att vårt jag och vår, vår själ om man så vill säga, det, sitter den verkligen bara i hjärnan? Kan man plocka ut min hjärna och sätta den i någons annan, någon annans skalle och det skulle verkligen vara jag på samma sätt. Eller till exempel ryggraden som är en del av hjärnan. Sitter någonting av din essens i den kanske?